Kanpoko hazkuntza deetsxo bat izan behar da, eta ja ez debeku bat. Hori du, agdattz nagusia eustralegiko Softkipul elkarte begiak. Kanpoko hazkuntza beraz, defenditu nahi dute elkarteko sortzaileek, Baina kontsumitzaile gisa. Momentu ona dela, uste dute, azken ilabeteetan izan diren zailtasunekin, jalan nola heegazti grip parekin. eta kontsumitzaile bezala aurjeten diren, elkarteko kideak betidanik agemmanetan izan dira hasleekin, jean algala Al-Galajondo elkarteko kidea. Eta hori bera, mintzatu gira uh, gure ekoizre kilan, eta egin da okute bena debikatua zutela beren modako hazkuntzaren egiteko manera debikatua zutela, kanpoan hastia hori gitu, ordean ikaskatu. Bon, Egia egin agemanetan ginen, egin egin egin eta bon, ekoizre horiek jainiz urbeet uh, bagnen dira. Zene eta jaeran ere sindikaten aldetik, iduriz bakarrik helbe eta horiek defendiatu. Baina bon, gure hartian ere bazen, eh, bat, batak gina bat, eta senditzen da jenden hartian, batak gina bat, bon, bazen zerbait bestalde, helbeen eh, bestalde. Informazio eta desinformazio problema handiak, badirela azpimarratzen du elkarteak. Patrick DF Elkarteko presidenta.a voilà, donc euh, leta s’ rendu kon qu’avek se me restrikiv hive plus pleiner dutu? Estatuahau hartu da bere neugiekin ez zela gehiago kanpokoa azzkuntzaik eta ondorioz kontsumitzaileak beharba irazeriko zila. Beraz parada atxeman dute kanpoko azzkuntzak badu gua derogazio bat er nahi du hazkuntza egiten dela klaustraturik zerratuik, bainan deklaratzen da kanpokoa bezala. Beraz erosiko dituie argoltzeak, beti kanpokoa askuntzakoak izendatuak, baina jotze horek heldu dira kanpoa sekula ikusi ez duten oililo batzuetaik. Beraz osokit honpatzen da kontsumitzailea bena berakeztakin. ontze. Hasle batzuek uste dute kontsumitzaileen mobilizazioa behar eskua dela. Patrick Dagoret ahate haslea da eta ehelbeko kide. Hori falta zen eh, egungo borroka eh, bon, ginen gu eh, produktoreak baina bon, berzinene ere kontsumitzaileak eh, hor izan, eta izanen da horako indar bat eh, borroka hori xigitzeko. Nik pentsatzen dut bon, gu laborariak eh, ez gira numre handian, haute eskondetan ere ez gira pixu handi bat, Baina konkonsumentzaileak hek hainitz uh, dira eta politikentzat uh, ez da berdina oraina uh, politikak beharko dute uh, entzun eta eta zerbaitegina uh, Hor, uh, jende hainitz izanen da eta bai uh, inda jai bat izanen da. Haslehen sustenguz sortu da Elkartea, baita ere kontsumitzaile gisa, kalitatezko eta tokiko produktuen kontsumitzeko. Zentzu hortan elkarteko kideek uste dute animalearen ongi zaiteari behar dela ere kasue eman algala jo du. hori ba, bizna e, hori besteekin portazauko diriz, zen eta egiten dugun gauza da gure osasuna grabaren e, usasunari lotua dugula. Eeta hodian kraik ongi bai beren jazkuntzetan pentsatzen dugu guk mozkin jobiagoa janen ditugula. Lehen lan bezala elkarteak nahiko luke enentxibizazio eta informazio lan bat eraman. Eta hori kanpoko azzkuntzaren gajantzia eta bere zailtasunak argitan ezartzeko.